בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות, תפילת י"ג, מיוסד על תורה ע"ד בליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, ותושייני ביחמיך העצומים שאזכה מהרה לרפאות את נפשי רפואה שלמה, ולהעלותה למקום שורשה בקדושה ובטהרה גדולה. תזכני לעסוק בתורתך הקדושה, לשמה תמיד יומם ולילה. ואזכה להתייגע בתורתך הקדושה עד שאזכה לידע ולהבין אותה על בוריה ועמיתתה. ואזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ותרחם עלי ברחמיך הרבים, בחסדיך הגדולים. ותבטל מעלי כל מיני דינים שבעולם. תשמרני ותצילני תמיד מכל הדינים הקשים הנמשכים מסיתרא דנשא אהבה מזוהמת הנחש. אנא אדוני רחמך הרבים מאוד, אל תעשה עמיק חטאי ולא תגמול עמיק רבנותי. ועשה את אשר תעשה ברחמך הרבים ושומרה נפשי והצילני מדינים הקשים האלו הנמשכים דרך הסתרא אחרא. ותרחם עלי ותהיה בעזרי ותיתן לי דעת ושכל לקדושה לעסוק בתורתך באמת, באופן שאזכה להמתיק גם כל הדינים הקדושים הנמשכים דרך הקדושה, שהם בחינות גבוהות יצחק. אשר כל אלו הדינים הקדושים הם לטובה, גם אותם אזכה להמתיק, שיתהפכו לחסדים גמורים. מכל שכן שלא ישתלשל מהם, חס ושלום, שום דינים קשים, אך מנא ליצלן. ריבונו של עולם, ידעתי ואני מאמין שכל הדינים והאיסורים העוברים עלינו, בכלליות ישראל ובפרטיות מה שעובר על כל אחד ואחד בכל עת ובכל זמן. וכל המניות והבלבולים המונים ומבלבלים אותנו מעבודתך. כולם נשלחים מאיתך לטובתנו. ואם אנחנו חושבים אותם לרעות, חס ושלום, אלוהים חשבה לטובה, כי כוונתך תמיד לטובה. כי ההתרחקות היא עיקר ההתקרבות, ואתה מוכיח ומייסר ומנשא ומצרף אותנו לטובתנו, כמו שכתוב כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוהיך מייסריך. אבל מריבוי חלישות נפשנו, מריבוי עוונותינו ומעוצם עכירת וגשמיות גופנו, אין אנו יכולים לקבל אפילו דיניך הקדושים, כי האיסורים והמניות מבלבלים ומטרידים אותנו מאוד מאוד. עד אשר כשל כוח הסבל, עד אשר על ידי זה נתרחקנו ממך כמו שנתרחקנו. ובפרט אנוכי הדל והאביון, אשר אתה לבד יודע כל מה שעבר עליי מילדותי, מעודי עד היום הזה וכו'. סוגריים, ויפרש כל שיחתו, כל המניות והבלבולים והאיסורים, וההסתות והניסיונות והצירופים שעברו עליו מאודו. בכל המכשולות והחטאים והפשעים שנכשל בהם וכו' וכו', כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו את נגעי לבבו ומכאוביו. המשך ובוודאי בכל מה שעבר עליי, בכולם כוונתך הייתה לטובתי, לנסותני ולצרפני על ידי אלו העניינים די אבל מעוצם קטנות ושטות דעתי ואכירת גופי, לא יכולתי לעמוד בשום בחינת דקה וניסיון קל וצירוף כלשהו. בחנת ליבי, פקדת לי אל הצרפתני, בל תמצא, זמותי, בל יעבור פי. ריבונו של עולם, האומר לעולמו די, יאמר לצרותי די, וירחם עלי ברחמיו המרובים, ברחמיו הגדולים, בכוח הרחמים שחתרו והשיגו כל הצדיקים האמיתיים. וימתיק ויבטל כל הדינים מעלי ומעל כל בני ביתי ומעל כל הנלווים אליי ומעל כל ישראל. כי אין מי שיעמוד בעדנו עתה, בדור הזה, בעקבות משיחה, באחרית הימים האלה, בעת צרה הזאת, כי אם כוח וזכות כל השבעה רועים וכל הצדיקים שוכני עפר, כוחם וזכותם הגדול יגנו עלינו, וימילצו טוב בעדנו, ויעשו כחוכמתם הגדולה וכרחמיהם המרובים. וימתיקו ויבטלו מעלינו כל מיני דינים שבעולם, באופן שנזכה מעתה להתקרב להשם מטבח באמת, וינמשך עליי ועל כל ישראל לב חדש ורוח חדשה דקדושה. ואשכח לגמרי דרכי הרע ומחשבותיי הרעות והמבולבלות מאוד, ואזכה מעתה לחשוב רק בתורה ובעבודה ובקדושה ובטהרה גדולה, ולהיות דבוק בך ובצדיקך האמיתיים ובתורתך הקדושה תמיד. באופן שאזכה לידע ולהבין תורתך הקדושה על בוריה ועל מיתתה. ועל ידי זה אזכה לרפות את נפשי מכל מכאוביה ותחלואיה ומכותיה האנושות והרבות והעצומות מאוד מאוד בלי שיעור בערך ומספר. אשר הריבתי לאכלותה ולהכותה וליסרה ולהכאיבה על ידי ריבוי עוונותי ופשעי העצומים והרבים מאוד. אשר אין שום דרך לרפותה כי אם ברחמיך הרבים לבד ובישועתך הגדולה והעצומה כי ממך לא יפלא כל דבר. רופא אמת, רופא חינם, רופא נאמן ורחמן, רחם עליי, ואעלה מהרה ארוחה ומרפא לכל תחלויה, מחרובה נפשי וגופי, ברוחניות וגשמיות. ושלח מהרה שלמה לכל חולה עמך בית ישראל. סוגריים ובפרט וכו'. אל נא רפא נא להם ולנו, חישקל מהרה. רפאנו ה' ונרפה הושיענו ונבשע כי תהילתנו אתה, כי אין לנו שום שמיכה ותקווה כי אם עליך לבד, ועל רחמיך עצומים לבד וכרצונך עשה עמנו, כי בצרה גדולה אנחנו. על מי לנו להישען על אבינו שבשמיים, ורחם עלינו, והושיענו לעסוק בתפילה תמיד ולהרבות בתפילות ותכינות ובקשות בכל יום ויום. ולא תשלח עלינו איסורים שיש בהם ביטול תפילה חס ושלום ולא שום איסורים שבעולם. ולא תסיר תפילתנו וחסדך מאיתנו, כמו שכתוב, ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. ורחם עלינו בראשיינו וזכינו לקדושת ראשה הנא רבה ושמחת תורה שמבחינת דיבור בלא דעה ודיבור בדעה. שנזכה ללמוד ולהגות בתורתך הקדושה תמיד. ואפילו בעת ובמקום שאין אנו זוכים להבין דברי תורתך על בוריין, נזכה להתייגע ולעסוק ולהגות בהם וללמוד אפילו, בהם אפילו בלי הבנה. ואתה ברחמיך תקבל גם את העסק התורה הזה, ותשמח בדברי תורתנו אפילו כשהם בלא הבנה. ותתאם מהם אילנין רב רבין סוחרנין דעה ונחלה, הנקראין ערבי נחל. ותעורר רחמיך הגדולים עלינו ותהיה בעזרנו ותפקח את עיני שכלנו. שנזכה לצאת מחושך לאור, ותאיר עינינו במאור תורתך, שנזכה לידע ולהבין ולהשכיל את כל דברי תורתך על בוריין ואמיתתן, ולדע כל דיני ומשפטי התורה וכל דרכי התורה, ולהשתדל בה באורח מישור, עד שנזכה לנטוע אילנה דחי אל אלה מכולה אס ואתה. וזכינו בכל שנה ושנה לקיים כל המצוות הקדושות הנוהגות בימים הקדושים האלה, שהם השענא רבה ושמחת תורה, ונזכה לשמוח בהם בשמחה רבה וחדווה גדולה ועצומה בתכלית השמחה בשלמות באמת, ולהתקדש בהם בקדושה גדולה באופן שנזכה לתקן כל התיקונים האלה, ויותר מזה בימים הקדושים הנוראים האלו, שהם הגמר, החתימה והתיקון של ראש השנה ויום כיפור. ותעזרנו ותושיענו שנזכה לקיים השבעה הקפות של יום הושען הרבה הקדוש עם הארבע מינים הקדושים הנוראים בתכלית השלמות כרצונך הטוב. ונזכה לצעוק ולזרוק אליך ולהתפלל תפילות ההושענות בלב שעליהן מרום כדליבה. כראוי לצעוק לישועתך ביום הנורא יום גמר הדין הקדוש והנורא היום מאוד מאוד. ונזכה לקיים מצוות חבטת הערבה מנהג נביאך הקדושים בקדושה גדולה בשמחה רבה. ולהמתיק על ידי זה כל הדינים בתכלית ההמתקה באופן שיהיה נעשה ייחוד קודשא בריך ביחודה שלים אימ על ידינו ביום שמיני עצרת ושמחת תורה הקדושים. ונזכה לשמוח בשמיני עצרת ושמחת תורה בכתבה רבה ושמחה גדולה ועצומה עד אין סוף, שזכינו להיות מזרע ישראל ולקבל את התורה הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך. אשרינו מה טוב חלקנו מנעים גורלנו מה יפה ירושתנו. אשרנו שזכינו לכל הטוב הגדול והנורא הזה. זכינו ועוזרנו שנזכה להמשיך עלינו השמחה הזאת בלבנו בכל השנה כולה, ובפרט ביום שמחת תורה הקדוש, ונזכה לשמוח תמיד בשמחה הגדולה הזאת, כראוי לשמוח בזה באמת, ונזכה לקיים הקפות עם הספרי תורה בימים הקדושים האלו בשמחה רבה ועצומה עד אין סוף. ולא יתערב זר בשמחתנו, ולא יהיה כוח לשום מונע ומעכב לבלבל ולעכב חס ושלום שמחתנו העצומה בימים הקדושים אלו. נגילה ונשמחה בך בדבקות נפלאה ובהתקרבות גדול באהבה רבה ואהבת עולם, בשמחה שאין לה קץ ותכלית. ונזכה לסיים אז את התורה הקדושה ולהתחילה מחדש באהבה וביראה ובשמחה גדולה, ולקבל עלינו מחדש לעסוק בתורתך יומם ולילה לשמה ולקיים את כל דברי תורתך באהבה. מלא רחמים רחם עלינו, מלא משאלותינו לטובה ברחמים, באופן שנזכה להעלות נפשנו לשורשה שבקדושה, שהוא חוכמה הקדושה, על ידי עסק התורה, בקדושה ובטהרה. עד שנזכה להבינה באמת, ונזכה להכיר אותך באמת ולגלות אלוהותך בעולם. ויתגדל ויתקדש כבודך הקדוש על ידינו תמיד, וכבודך ימלא כל הארץ. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו. רומה על שמיים אלוהים, על כל הארץ כבודיך. ברוך ה' אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו לעולם ומלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן